Adela, pista 9. Amor platonic? Trubaduresc? Comuniune între suflete? Autosofisticare, ipocrizie, struguri acri, ori perversitate de blazat în care iubirea și actul final s-au disociat. Ori pretenții impertinente despre om care vrea să-și deșurubeze creierul de corp, să-l pună deasupra vieții, să joace un joc savant cu propriile lui sentimente, ca într-o partidă de șah. Jucată cu el însuși. Platonism, orare de materie, supra om, dar mărturisește că te ardă în fier roșu prin inimă acum, când te imaginești dormind în dezordinea pânzilor albe. E cineva încă inexistent, care aspiră în tine la viață și vrea să aibă încântătoarea și tulburătoarea asimetria zâmbetului ei. Și mărturisește că fineța ei Distincția ei, unicitatea ei sunt prețioase ca tot atâtea cauze care o fac mai intangibilă, mai inaccesibilă, așadar mai dorită. Ca tot atâtea văluri pe care să le arunce de pe ea pentru tine, or să îi le sfâși tu cu voluptatea sadică de a o dezbrăca de civilizație. Dacă aceea care a fost Ana de Austria n-ar fi fost drapată în inaccesibilitatea ei de regină, Georg Villiers de Buchingen, N-ar fi decretat blocusul Angliei numai pentru siguranța unei scrisori a ei și n-ar fi fost pe punctul de a dezlănțui un război european numai spre a crea condiții favorabile victoriei lui supreme, supremei ei impudicități. Într-un album antropologic am văzut reconstituirea ipotetică a antropului pe cale de a deveni om. Ieșită dintr-o peșteră cu un silex în gheară, bestia în două picioare așteaptă gravă să-i cadă prada. Aceeași atenție crudă o are bărbatul când a pus o ochii pe o femeie. Scena se poate observa într-un bal, într-o grădină publică, într-o sală de teatru. Când nu are nimic din cruzimea asta tragică, individul e un farsor sau un emasculat și femeile îl tratează în consecință. pânda de a acapara o femeie, simțirea ori refuzul ei, nesiguranța dacă îți dă sau o viața, țipătul de bucurie când ți-o dă și mai cu seamă de durere când ți-o refuză, aceasta și nu altceva constituie poezia amorului când contribuie și omul care vine pe o altă linie desfăcută cândva din pinteca antrop. O afacere destul de complicată. Ieșisem la plimbare cu ea. În fața ultimii crâjme din sat, drumul era aproape închis de lume îngrămădită în jurul unui căruțe. Cu curiozitatea mea de om comod, Organizată de-a lungul vremii conștient și metodic, mi-a și făcut loc mulțime fără să cercetez cauza îmbulzelii. Dar Adela nu a ajuns încă la indiferentismul meu filozofic. Din vociferările lumii atâțate am reconstituit evenimentul în liniile lui generale. În țăran, aducând șefului de post suprema insultă de a nu-i recunoaște dreptul de rechiziție asupra unui purcel, Zăcea galben, strivit, nemișcat, în căruța care trebuia să-l ducă la spitalul din Târgu Neamțului. Trăgându-mă la o parte, Adela am spus-o cu ochii în lacrimi. Are să moară pe drum, trebuie să-l ajuți aici. Am convins-o cu greu că omul are nevoie gramnică de spital. Complicația a început în acest moment. După ce a dat femeii țăranului toți banii din săcușor, mi-a cerut... Mai propriu mi-a poruncit Să telegrafiez doctorului de la spital Prefectului de Neamț Și cuiva de sus de la București E foarte convinsă că sunt un om mare Am dat femeii țăranului Un bilet pentru doctorul din târg Pe care nu-l cunosc Am scris prefectului pe care nu-l cunosc Am convins-o că scrisoarea către ispravnic Face deprisos telegrama la București În toată vremea asta Ea a repetat cuvântul mizerabil De o sută de ori Altă dată în fața crimei stupide aș fi avut și eu sentimentele ei. Acum, însă, făceam scrisori, denunțeam infamii, îmi îndeplinam conștiincios rolul impus de dânsa, dar în ochi și în suflet nu aveam decât pe ea. Sentimentul de revoltă, trădat în glas, în mers, în gesturi, în respirații, potențându-i și exteriorizându-i viața, realizând la maximum femeia din ea, îmi nebunea inima. Adela bolnavă. Am găsit-o cu fața aprinsă, cu ochii strălucitori, respirând scurt și repede. Coloana de mercur a termometrului mi s-a părut că turnul Eiffel. La ascultare, nimic. M-a consolat. Ia pe mine. Nu te sperie, are să treacă. Nu găsisem nimic anormal, dar tocmai ignoranța cauzei m-a alarmat peste măsură. Indicând, Doamne, M, câteva măsuri cunoscute și de ea, m-am dus în Cerdac. Când s-a permis din nou să intru, Adela avea pala de păr așezată exact la locul ei, pe jumătatea a frunții, și un alt capoțel mai bogat în dantele și panglici, iar pe pat, la îndemâna ei, o oglindă ovală cu mâner. Făcea sforțări să pară vesel, să-mi zâmbească și îmi cerea scuze că mă a speria și că mă plictisește. La șase seara, termometrul nebunise. Eram zăpăcit de spaimă, de inaniții, de nicotină. Redusă de boală la un simplu organism în luptă cu germenii morții, dispărând femeia, motivul de a vedea în ea adversarul temut, dispensator de viață, Adela devenise pentru mine ceea ce era în realitatea ei obiectivă, și mai ales în realitatea ei relativă față cu mine, aproape un copil. Dar sentimentele pentru copilul bolnav erau exagerate de toată forța pasiunii pentru femeia de până ieri. Prima parte a nopții am petrecut-o în cerdac, în dreptul geamului ei. Constelațiile se mutau pe cer, cu stupida lor indiferență. Comparam cu sentimentul unui regres sfârșietor zilele trecute, când viața triumfania, cu ziua de azi, când natura o rânca la pământ, aproape strivită, aproape inertă. Imaginația scăpată din frânele voinții desfășura vertiginos faptele posibile, și care, din posibile, deveneau sigure. Vedeam la capăt pe Adela murind, mă înduioșeam asupra vieții stinse, mă înduioșeam încă și mai mult asupra mea. De la o vreme am băgat în sfârșit de seamă că mă excit singur, că simt plăcerea să multiplic nenorocirile posibile din viitor și să le simt întâmplate, concrete. La 12, temperatura se scoboruse cu 2 grade. Când îi luam pulsul, mi-a pus mâna pe mâna liberă și mi-a șoptit. Ești foarte bun, ești prea bun Dacă eu nu știam să-i pun diagnoză, Nici ea nu mi-o putea pune exact Nu eram prea bun Excesul de bunătate avea un principiu Acum înăbușit în subconștient Dar totuși activă Care îi se exclude cu bunătatea Întors din nou afară Și după ce peste o oră Doamna M mi-a spus că Adela Doarme liniști și respiră normal Am simțit fericirea unei speranțe robuste era târziu. Constelațiile se mutase în altă parte a cerului, erau buchete de lumini, scânteiau cordial. O steamă măruntă și vie din infinit se evea mereu pe coroana unui plop de lângă cerdac, jucându-se cu frunzele copacului ca o ființă mică și grațioasă. Mă simțeam pus acolo să păzesc somnul Adelei, să-i apăr viața pe lângă care trecuse moartea, schițând gestul de a o opri. Dar scăderea temperaturii putea să indice curba normală a unei boli care abia începe. Ideea asta îmi strecură în sufletul no-liniște mai chinuitoare decât spaima, goală de idei, de la început. Se lumina de ziua. Era frig. Chinul mă obosise. Se obosise și el. Căzuse într-un fel de atonie morală. Un vânt de aici, din sat, al nostru, fără direcție hotărâtă, șoptea în frunzele copacilor. La șapte am fost chemat la Adela, care se deșteptase. Era palide și cu ochii obosiți, fără frăgezimea ei de altădată. Temperatura era subnormal. Revenirea sănătății restabilise brusc situația și stările de suflet obișnuite și Adela, în fața unui bărbat, acum nu mai era medicul, stătea tăcută, rezervată, cu plapuma sub bărbie. M-a întrebat numai cu ochii dacă am dormit bine. Am mințit-o. Aproape ca întotdeauna și prescrindu-i regimul, i-am permis să se îmbrace și să stea liniștită. După două ore care au trecut greu, dar pe care mi le-am impus departe de ea, m-am întors. Stătea într-un jilț de tristețe, în odaie de primirii cu un empir de culoarea liliacului care accentua paloarea și ofilirea. Acum era mai puțin frumoasă, dar niciodată nu fusese atât de scumpă femeia aceasta pe care în alarma mea exagerată și ridicolă crezusem că am pierdut-o. Odată cu bucuria imensă că va trăi, izbucni mai arzătoare decât oricând durerea pasionată, comprimată un moment de compătimire și de spaimă și pe care acum o năsprea insomnia, o ei de culcare, toaleta ei de intimitate, înfățișarea ei pasivă și senzația, abia acum conștientă, a corpului ei palpat în ziua trecută. Senzațiile, care ieri erau simple semne informative pentru medic, astăzi rememorate, erau percepute de omul înnebunit de ființa ei. Pielea ei demătase când era fierbinte, de catifea când s-a făcut rece, o aveam acum în degete, în creier, în inimă. La senzația teribilă contribuia și relativa ei urțire. Ofilirea ei mâna cu figura obosită de somnul neîmplinit și atât de tulburătoare din dimineața când am plecat la văratic. Îmi solicita compătimirea, care, ca orice stare de suflet provocată de ființa ei, se rezolvă în pasiune dureroasă. Mi-o înfățișat dezarmată mai posibil a mea. Efect izbitor al uzurii corpului ei ars de ferbințeală, ofilirea ei îmi ținea pe primul plan al conștiinței ideea arzătoare a vieții ei fizice. Aflase că am vegeat toată noaptea la geamul ei. Mi-a spus cu tristeță, dezmierdându-mi ușor mâna, sunt încântată de grija mea tale, dar nu o merit. Simplă politeță? Dar ea nu obișnuiește cuvinte goale. Modestie? Dar ea nu are prea dezvoltată virtutea asta. Atunci vorbele ei însemnau că ea nu are cu ce să-mi răspundă la cauza grijimele? Oricum, mi-a arătat toată ziua atâta apropiere și atâta supunere, încât aveam impresia că dacă i-aș fi luat capul și l aș fi culcat pe pieptul meu, ea n-ar fi protestat... Nu s-ar fi supărat Nu și le-ar fi retras Nu mai pot înțelege nimic Întreaga logică mi viciată De conștiința celor câțiva ani Peste cei care permit asemenea jocuri Abuzul involuntar de analiză Boală veche și incurabilă Complicat cu conștiința celor 20 de ani ai Ei și 40 Ai mei M-a aruncat într-o țesătură inextricabilă Din care mi cu neputință să mă descurc Seara Adela era atât de bine încât a fost cu neputință să o oprim să se plimbe pe șosea. Ai inventat boala, o simplă indispoziție. Și acum, ca să nu te dezminți, mă tratez ca pe o convalescentă. Mi-a făcut concesia să se îmbrace bine și să nu respire niciodată pe gură. Pe drum mă întreba mereu. Îmi dai voie să spun ceva? Ori nu-ți place glasul meu? Iar când uitam consemnul, ori dădeam vorbelor mele o intonație interogativă, îmi răspundea printre dinți. Nu pot vorbi, n-am voie." Ori... îmi dai voie să-ți răspund?" Acasă, în cerdac, până unde am însoțit-o la întoarcere ca să calce complet consemnul și să-mi facă în ciudă, a scos un tril lung, imitând pe o celebră, dar bătrână prima donă, de care răsesem împreună la iaș. Și făcându-mă o reverență adâncă, a intrat în casă scoțând notrilul. Eu stătusem grav și mut Ce putea face maestrul? Se i cade la picioare și să-și de fața cu marginea rochii ei Singurul răsuns cu putință Cu toată hipertrofia mea cerebrală, încep să simt limpede că voința are margini Și la urma urmei, idealism, platonism, estetică, morală și moralină ce are de făcut natura cu toate aceste halucinații și fantome pe care și le creează omul ca să le opună sie însuși? Dar fără aceste fantome, fără acest fum pe creier, ți-ar fi ea atât de prețioasă? Intangibilitatea ei, mirajul în care o vezi, unicitatea ei, toate aceste fantome, ți-o fac scumpă și o deosebesc de toate femeile din lume. A legitimitatea fantomelor este un sofism grosolat. Tot ce există e real, s-a născut din necesitățile vieții și viața nu mai poate ignora ceea ce a creat ea însăși ca să se adapteze fizic și moral. Fără tot acest sfum, fără toate aceste suprastructuri, care unei filozofii simple și simpliste îi par excrescențe prisoselnice, prejudecăți înlăturabile, Adela nu ar fi pentru tine o femeie de o specie unică, reprezentantă numai prin ea. Nu ar fi Adela. Dar, indiferent de toate acestea, e în joc fericirea ei, pe care tu, în cazul cel mai bun, nu i-o poți face durabilă. Iar fericirea nu o consideră nimeni fum și epifenomen. Nu. Adela va rămânea pentru tine mereu stânca pe care crește floarea reginei, atât de apropiată că poți distinge micile steluțe catifelate și totuși inabordabilă ca o planetă, din cauza prăpastiei care se desparte de ea. Adela e bine de tot. Dar e încă puțin palidă. Isprăvea, război și pace. Romanul a început să devină trist. Nimic din ce făgăduia încântător nu se realizează. Așa e și viața? I-am răspuns cu toată tăria zbuciumului meu de acum. Da, așa e viața. Pentru că vremea nu aduce de obicei decât tristeți. Vremea face gol în jurul nostru. Ne omoară ființele scumpe, ne îmbătrânește și ne duce la moarte. Vremea a exilat din viață pe domnul M. O, pe doamna M, are să o îmbătrânească și are să o moare. În ceea ce e esențial, fundamental în viață, vremea este inimica noastră cea mare. Pentru rest, ea nu are niciun plan. Aduce de la o altă și binele și răul. Dar ziua aceea frumoasă pe munții Văraticului n-a adus-o tot vremea. Ar fi putut adăuga că vremea a adus-o și pe dânsa în drumul vieții mele. Sunt zile care vin prea târziu, ca o grațiere pe care ar afla un osindit abia în ultimile momente când expiră. Trecând peste răspunsul meu, vag în formă, mai precis în fond decât aș fi voit, ea rămase în concret. Comparația nu e bună, fiindcă după aceea au venit alte zile frumoase. Și... am așteptat urmarea lui și în zadar. Vremea se răpânde și nu pierde niciodată. Zilele bune se îsprevesc și melancolia e cu atât mai mare cu cât zilele vor fi fost mai frumoase. Vremea nu obișnuiește să fie mistificată. Adela grefă pe generalitățile mele problema specială cu care începuse vorba. Dar în viață lucrurile nu se isprăvesc întotdeauna ca în război și pace. Uneori se îsprevesc ca în romanele care îi plac mamei, unde cei care se iubesc fug, îi cu nuna un preot în secret și sunt fericiți toată viața. Pentru ce scriitorii cei mari nu-i lasă niciodată vieții oameni să fie fericiți? Nu cumva pentru că sunt nefericiți ei, din lipsă de simplicitatea sufletului, cum i-ai spus Mata odată. Mi s-a părut că văd în ochii ei un interes mai mult decât teoretic și am sărit alături în considerații estetice. Grav și doctoral, i-am ținut o prelegere la sfârșitul căreia a asistat și doamna M. Operele de ficțiune, Iansus Adelei, care a început să se zâmbească și zâmbi toată vremea că ținu prelegerea, operele de ficțiune care se isprăvesc cu triumful binelui și cu fericirea, sunt false, pentru că contrazic realitatea și dezmint experiența omenirii. Sunt imorale pentru că creează iluzii zadarnice, Sunt lipsite de interes pentru că toate fericirile sunt la fel, cum zice Tolstoi aici de față. Și încă pentru ce, monșar metră? Mă întrebă ea cu tonul celui mai docil și cu toți diavolii ei în ochi și în asimetria dulcea zâmbetului. Apoi imediat. Și fericirea din viață e tot atât de urâtă ca și cea din cărți? Nu, pentru că cea din viață nu-i pentru alții, e pentru cei doi. Pentru cei doi, repetă ea. Și adresându-se doamnă M, declară că e foame tare, tare de tot. Era ora mesei. La despărțiri în o mi-a spus cu simplitate Astăzi ți am spus multe prostii și câteva obrăznicii Sunt vinovat, dar nici măcar nu pot să-și iertare Că știu că orice aș face, nu te super pe mine Nu i-am putut răspunde nimic Căci răsânsul unic posibil, dezmierdarea obrazului meu cu marginea rochii ei, nu îl pot da Dar n-am putut stăpâni nevoia de prosternare din ochii mei și nici ea nesiguranța din a ei Muzica din parc cânta sfârșitor un cântec banal. Acum nu mai am absolut nimic de ascuns. E sigur că o ador și asistă la chinul meu de a rezista. Poate mi recunoscătoare, poate o ofensez. Voința mea e posibilă numai pentru că prezența ei mă ține cu ea și îmi paralizează imaginația despre ea, care se aprinde în absența ei și mai ales aici acasă, unde nici o priveliște nu-mi atenția. La 20 de ani, când iubește amorul în femeia iubită, imaginația ornează poetic împrejurările și pe femeie. La 40, când nu mai iubește amorul, ci numai femeia, imaginația se concentrează asupra ei indiscret, realist și precis, dizolvă ca un reactiv izolator tot ce nu face parte din ființa ei. Condiția umană e teribilă. În țeasta cimpanzeului copleșit de instincte telurice, la un moment dat al evoluției și spre nenorocirea lui, Apare o flacără rece, cu o estetică și morală, care aruncă o lumină crudă peste mizeria iremediabilă. E una din multele crime ale naturii împotriva materiei vii. Ce simte ea? Îmi pare că astăzi mi-a vorbit de noi când îmi răspundea la indigestele mele pe Danterii, în care toate cuvintele strigau, Te ador!" Mi-a spus că nu am sufletul simplu, că există în viață fericiri posibile. Pentru mine... Ori e pentru mine cu ea. Dar acel și, început și neterminat, nu cumva însemna și ar fi putut urma și alte zile mai frumoase? Vibrează în ea ceva pentru mine, în adevăr? Dar pentru ce glumește mereu? Iubirea nu glumește, e gravă. Întotdeauna dibuiești ca un orb. Gravă e pasiunea, ori adorația pierdută dar femeile nu devin pasionate decât după ce se întâmplă ceea ce trebuie să se întâmple, pentru ca un bărbat și o femeie să-și spună tu. Până atunci ele sunt în defensivă, au spiritul mai liber decât oricând, cochetează, în deosebire de bărbat, care e pasionat și idiot, întotdeauna înainte de acel eveniment capital și ridicol, dar care după aceea și recapătă libertatea de spirit, pentru că în stricta economia a speciei și-a îndeplinit tot rolul o experiență involuntară de psihologie. măcar atât. În după-amiaza toridă, obosit de o noapte fără somn, stăteam întins pe canapea în o dăi, stăpânit ca întotdeauna de nevoia pulsației vieții ei. La o vreme, gândurile începără să se îngreuieze, să se materializeze, să se coloreze și să se închege în imagini care Că pe nesimțite consistență definitivă, se confundară cu florile de pe zugrăveala din perete, în chipuri de femei, ca niște picturi murale. În iluzia optică datorită slăbirii conștiinței, fiecare floare din perete devenise o imagine în miniatura ei. O femeie mică, în profil, cu nasul puțin acvilin, cu bustul înalt, cu pieptul ușor bombat. Apoi imaginile se decolorară și murirea odată cu ultima licărire a conștiinței nu dormisem de 30 de ceasuri. Nasul Cleopatrei a determinat istoria lumii. Adela, mai modestă, a nebunit pe un blazat lucit cu dulce simetria zâmbetului ei. Muzica militară cântă Carmen. E curioasă mediteranizarea muzicii executată aici între crâșme și barace de acești săran și mahalagii care își fac stagiul militar. Totuși, Corectând mental micile variații, Carmenul din Băltățești îmi face plăcere. Sunetele sețesc cu razele soarelui deja tomnati, Unele inflexiuni au culoarea razelor, sunt fire sonore de aur care zbară prin văzduh ca funigeii. Carmen, geme de pasiune mortală pe care în zadar ai căuta-o în același grad în novela din care a fost extras libretul. Iubirea, nebunia fiziologiei, nu se poate spune toată decât prin muzică, fiindcă durerea se exprimă prin țipete și muzica e țipătul perfecționat. Pictura și sculptura sunt arte inferioare. Ele pot reprezenta iubirea, dar nu o pot exprima. Poezia ține mijlocul, pentru că abia o poate exprima. Pictura și sculptura sunt frumoase pentru că se adresează prin forme creierului. Muzica se adresează prin creier fiziologiei. Muzică frumoasă nu există Ea nu este reprezentare Muzica ori nu e nimic Ori ține de sublim Ca tot ce zgud dâncurile adâncurile insondabile Ale ființei noastre Ca tot ce exagerează durerea de a trăi De aceea Orice muzică, chiar și un vals, Dacă mișcă profund E tristă Dar asta e filozofia celor 40 de ani ai tăi Flămâns de cei 20 de ani ai ei Mă duc la Adela am venit de la ea din iauri, dar e imposibil să nu mă duc. Voi găsi pe drum un pretext. Imaginea ei îmi înăbușă respirația. Mă duc să mă liniștesc de ea cu prezența ei. Ultima zi. Ultima. O fi regretând? Mi-a spus noutatea ca un lucru neașteptat și contrariant. Știi, trebuie să plecăm mâine. Mama a primit o telegramă. Afacerile moșiei. Acum e încă aici. Noaptea care vine are să doarmă aici, aproape. Dar mâine, pe vremea asta, are să fie aiurea, departe, dincolo de Moldova, la câmp, cum zic țăranii, în altă lume. De mâini nu vom mai avea nimic comun, nici spațiu, nici timpul, care nu ne vor mai încadra la fel viața. Am pachetat toată ziua. Imediat după prânz m-a chemat cu câteva cuvinte clare, dar cu semnificația afectivă mai obscură, scrise pe un bilet de vizită parfumat. Pentru ce? Iubitul meu prieten, te așteaptă A. Te așteaptă A, în loc de invariabilul și protocolarul, te rog vino la noi. Cu specificarea motivului pentru care mă cheamă și cu numele ei întreg. Înainte, accentul cădea pe motivul invitației. Și Adela era numai o iscăritură. Te așteaptă A nu este o simplă invitație. Este o stare de suflet. Este un vers liric. Și A este semnul unei mai strânse apropieri decât Adela de până acum. Ea însă și mai cordial decât Adela M. O revoluție totată de complicată este Iubitul meu prieten. Oricât ar fi o formulă, Iubitul, mai ales din partea unei femei, conține încă în el căldura verbului din care provine, iar prieten suprimă distanța impusă de insipidul metră, care de altfel nu se mai potrivește astăzi. Dar o diferență de 20 de ani între doi oameni exclude apelativul prieten, mai ales din partea celui mai tânăr. Îmi acordă femeia prin acest cuvânt dispensă de 10 ani, ceilalți 10 fiind apanazul însușirii mele de bărbat, era în odaie de primire. Strângea obiectele mărunte și le învălea în hârtie. Și-a retras mâna când am voi să-i o sărut. E plină de praf. La protestările mele a fugit în camera de alături. Am auzit-o spălându-se zgomotos și întorcându-se în odaie. Uite, dacă vrei numai decât să faci toate politețele. Dar să știi că le face acum și pentru sfârșitul vizitei. I-am sărutat așadar mâinile amândouă. În zâmbetul cu care îmi spunea aceste cuvinte mi s-a părut că disting stingându se treptat, murind, o intenție de ironie și zâmbetul era numai în ochi Peste câteva clipe, zâmbetul îi iradia, bun ca o lumină caldă, nu numai pe toată figura, dar parcă pe întreaga ei făptură Hai să stai două ceasuri să -ți de urât, dacă nu ai altceva mai bun de făcut Vrei? Pe urma întreburi care au să mă poartă prin toate odăile și prin cămară Dar diseară trebuie să facem o plimbare de adio Lungă, lungă, lungă nu te chem la masă, pentru că nu avem masă ca lumea. Împachetăm tot. Cu decolteul în formă de inimă și brațele de gospodină, goale până la cot, plecându-se aici, ridicându-se în vârful picioarelor dincolo, era aceea care ar fi putut fi lângă mine totdeauna dacă m-aș fi născut cu zece ani mai târziu și care acum pleca cu viața ei tot atât de departe de a mea, ca Sirius de alfa din centaur. Fără calcul, fără șovăire, probabil pentru că începea de pe acum să fie departe, dar probabil și pentru că mi-o apropiase, iubitul meu prieten te aștepta. Și fără să-mi dau seama de însemnătatea vorbelor, i-am spus la sfârșitul unor cuvinte de regret, de un caracter mai general, că mă lasă singur. Mi-a tot atât de simplu. Ce pot să fac? Dar n-ai să pleci și curând de aici? Nu-i vorba de locul unde o să fiu și nici de singurătatea materială. Prima mea declarație. Ce pot să fac? Repetă ea. În tonul ei era parcă conștiința unei culpe Am interpretat cum trebuie acest ton? Orice femeie are ceva matern față de bărbatul pentru care are afecțiuni când el sufere Chiar și fata mică pentru un om în vârstă Și o țarancă pentru Napoleon întâi băna parte